її родичі. Вона знала, що один з її братів – суддя, другий – відомий гравець у полу, а сестра – знаменитий модельєр. Вони багато чого досягли, думала Джулія, не те, що я. Сподіваюся, вони не дивитимуться на мене зверхньо. Від цих думок про свою сім'ю у неї часто забилося серце. Вона сіла в Грейхаунд, Автобус компанії з одноіменною назвою, що спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, з нетерпінням чекаючи на прибуття до Бостона. У Бостоні на Саутстейшн Джулія взяла таксі. «Куди їдемо, мадам?» – запитав водій. Джулія знітилася. Вона хотіла сказати у «Уроусхіл», але в неї вирвалося. «Я не знаю». Таксист обернувся. «Я, між іншим, теж. А ми не можемо просто поїздити містом. Я у Бостоні вперше?» Він кивнув головою. «Як скажете». Вони поїхали на захід Summer Street, поки не порівнялися з Boston Common. «Найстаріший громадський парк Сполучених Штатів», прокоментував водій. Раніше тут вішали злочинців, а у вухах Джулії звучав голос матері. «Взимку...» Я часто ходила з дітьми до Коммана. Ми каталися на ковзанах. Вуді був уродженим спортсменом. Я дуже хотіла б, щоб ти познайомилася з ним. Він був такий симпатичний. Я завжди думала, що з усіх трьох він досягне найбільших успіхів. Здавалося, мати їде поруч із нею. Ось і Чарл Стріт, вхід у Паблік Гарден. Бачите цих бронзових качок. Хочете вірте, хочете ні, але всі вони мають імена. Ми влаштовували пікники у паблік-гарден. Там біля входу такі кумедні бронзові качки. Їх звуть Джек, Кек, Лек, Мак, Нак, Уак, Пак та Квак. Джулії ці прізвиська здавались дуже кумедними, і вона знову і знову просила матір повторити їх. Джулія глянула на лічильник. Поїздка на таксі влітала в копійчину. «Чи не могли б ви порадити мені недорогий готель?» «Із задоволенням. Як щодо готелю площа коплі? Вам не важко відвести мене туди? Немає проблем». За п'ять хвилин таксі зупинилося перед готелем. «Бажаю вам добре провести час у Бостоні. Дякую». «Вже й не знаю, що на мене чекає», – подумала вона. «Чи я дійсно добре проведу час? Чи ці дні стануть найпохмурішими в моєму житті?» Вона розплатилася з водієм, увійшла до готелю і попрямувала до молодого портія за сійкою. «Доброго дня», – привітався він. «Чим я можу вам допомогти?» «Я хотіла б зняти номер». «На одну людину?» «Так». Як довго ви маєте намір залишатися у нас? Вона пом'ялася. Година? Десять років? Я не знаю. Зрозуміло. Він узяв ключ з одного з осередків. Ваш номер на четвертому поверсі. Впевнений, він вам сподобається. Дякую. Витонченим почерком вона написала в реєстраційній книзі. Джулія Стенфорд. «Порт'є в розтяг її ключ. Радий, що ви обрали наш готель. Чудового вам відпочинку!» Номер їй дістався маленький, але затишний та чисто прибраний. Розпакувавши речі, вона одразу ж зателефонувала Салі. «Джулія! Господи, де ж ти? У Бостоні! З тобою все гаразд!» У голосі Салі чулися істеричні нотки. «Так, а що?» «Якийсь чоловік приходив до нас, шукав тебе, і, я думаю, хотів тебе вбити. Що ти таке кажеш? У нього був ніж, і бачила б ти його обличчя». Від хвилювання Салі перехопило подих. Коли він зрозумів, що я – це не ти, він утік. «Я не можу повірити», – він сказав, – що працює в Есі Нелсон, але я зателефонувала до них, і мені відповіли, що ніколи про нього не чули. Як на твою думку, є люди, які хотіли б тебе вбити? Зрозуміло, ні, Салі, це безглуздо. Ти зателефонувала до поліції? Так, але що вони можуть зробити? Тільки порадили мені бути обережнішою і не відчиняти двері незнайомим людям. Ясно. Зі мною все гаразд, тож не хвилюся. Салі шумно видихнула. І слава Богу. Так би й надалі. Джулія. Так. Будь обережніше. Гаразд. Звичайно. Ну й уява у цієї Салі. Навіщо комусь мене вбивати? Ти вже знаєш, коли повернешся? Аналогічне питання, щоправда, сформульоване трохи інакше – Поставив їй партіє. «Ні». «Ти збираєшся побачитися з родиною, га? «Так». «Удачі тобі. Дякую, Салі». «Тримай мене в курці. Обов'язково». Джулія поклала слухавку на важіль. Постояла, гадаючи, що робити далі. «Будь у мене голова на плечах, я сіла б в автобус і поїхала додому. Я просто тягну час». «Я приїхала до Бостона, щоб оглянути пам'ятки?» «Ні, я приїхала, щоб зустрітися із сім'єю. Чи збираюся я з нею завтра зустрічатися?» «Ні». «Так», – Джулія присіла на краєчок ліжка, не знаючи, як вчинити. «Раптом вони мене зненавидять. Геть ці думки. Вони мене полюблять, а я їх полюблю». Вона подивилася на телефон. «Може спочатку зателефонувати?» «Ні, вони можуть сказати, що не хочуть мене бачити». Вона підійшла до стіної шафи, обрала найкращу сукню. «Якщо я не поїду зараз, – вирішила Джулія, – я не поїду ніколи». Тридцять хвилин потому вона їхала на таксі в Роуз-Хіл на зустріч із сім'єю. Розділ 24. Тайлер дивився на Кларка, не вірячи своїм вухам. Джулія Стенфорд. Так, сер. У голосі Дворецького відчувалося замішання, але не та мисс Стенфорд, що була тут раніше. Тайлер видавив із себе посмішку. Зрозуміло. Ні. Боюся, це самозванка. Самозванка, сер? Так. «Вони підуть косяком, Кларк, і всі вимагатимуть свою частку спадщини». «Це жахливо, сер. Мені зателефонувати до поліції?» «Ні», – швидко відповів Тайлер. «Тільки поліції йому й не вистачало. Я розберуся сам. Нехай її запросять до бібліотеки». Думки Тайлера наскакували одна на одну. Отже, справжня Джулія Стенфорд таки з'явилася». Як добре, що зараз у будинку немає ні Кендол, ні Вуді. Треба негайно позбутися її. Тайлер прийшов до бібліотеки. Джулія стояла посеред кімнати, не відриваючи очей від портрета Гаррі Стенфорда. Тайлер оглянув жінку з голови до ніг. «Красуня! Як шкода, що доведеться!» Джулія обернулася, побачила його. «Доброго дня!» «Доброго дня. Ви Тайлер. Цілком правильно. Хто ви?» І посмішка зів'яла. «Хіба я Джулія Стенфорд?» «Правда? Вибачте за пряме питання. Але чим ви можете це довести?» «Довести?» «Так, я... Це доказів у мене немає. Просто я думала...» Він вступив до неї. «Що вас привело сюди?» Я вирішила, що настав час побачитися з сім'єю. Після 26 років розлуки? Так. Дивлячись на неї, прислухаючись до її голосу, Тайлер все зрозумів. Це справжня Джулія, а тому вона небезпечна подвійно. І позбутися її треба негайно. Тайлер криво усміхнувся. Ви, мабуть, розумієте, «Як я вражений вашим приїздом?» Скільки років ми про вас не знали, і раптом...» «Я розумію. Вибачте, напевно, мені треба було зателефонувати». «Ви приїхали до Бостона сама?» – ненав'язливо поцікавився Тайлер. «Так». Він гарячково перераховував варіанти. «Хтось знає про ваш приїзд?» «Ні. Втім, Салі знає, моя подруга в Канзас-Сіті». Ми на двох знімаємо квартиру. «А де ви зупинились?» «У готелі площа Коплі. Дуже гарний готель. І який номер у вас?» 419. Добре. Чому б вам не повернутися до готелю? Ми самі зв'яжемося з вами. А я хочу підготувати Кендл і Вуді. Вони будуть здивовані, не менше за мене. «Вибачте, краще б я...» «Нічого страшного». Тепер, після нашої зустрічі, все владнається. Дякую тобі, Тайлер. Радий твоєму приїзду. Він мало не подивився наступним словом. Джулія. Дозволь викликати тобі таксі. За п'ять хвилин вона відбула. Щойно Холбекер повернувся до готелю, задзвонив телефон. Він зняв слухавку. Холл? «Вибачте, але я не маю нічого нового, суддя. Я прочесав усе місто, побував в аеропорту, та вона тут, Бовдоре. «Що? Вона у Бостоні. Зупинилась у готелі площа Коплі, номер 419. А я хочу, щоб ти розібрався з нею сьогодні ввечері». «І невдачі я не зазнаю. Зрозуміло». Того разу провини моєї, ти зрозумів? Так, сер, тоді приступай. Тайлер кинув слухавку і подався на пошуки Кларка. Кларк, я щодо молодої жінки, яка видавала себе за мою сестру. Так, сер, думаю, не треба розповідати про цей неприємний інцидент Вуді і Кендл. Вони тільки засмутяться. Я розумію, сер. Ви абсолютно праві. Обідати Джулія вирушила до ріць Карлтона. Мати не перебільшувала, коли захоплювалася красою готелю. Джулія сиділа в залі і уявляла собі матір за одним столиком з Тайлером, Вуді і Кендл. Як шкода, що я не росла разом з ними, думала Джулія. Бостон. Реакція Тайлера Джулію здивувала він був дуже холодним. Мимоволі, мають виникнути підозри. Але я зможу переконати їх, що я дочка Розмарі Нелсон та Гаррі Сенфорда. Коли принесли чек, Джулія закруглила очі. Щось я дуже смічу грошима», – подумала вона. «Якщо так піде і далі, мені не буде чим оплатити дорогу назад у Канзас-Сіті». Вийшовши з ріць Карлтона, вона побачила готовий до від'їзду екскурсійний автобус і, підкоряючись шостому почуттю, піднялася до салону. Вона хотіла якнайбільше дізнатися про місто своєї матері. Холбекер із впевненим виглядом увійшов до вестибюлю готелю площа куплі і сходами піднявся на четвертий поверх – на цей раз він твердо вирішив довести справу до кінця. Підійшов до дверей із табличкою 419, озирнувся. Коридор порожній. Дістав із кишені зв'язку відмичок. За кілька секунд двері відчинилися. Він увійшов у номер, зачинив за собою двері. Його зустріла тиша. Міс Стенфорд. Він заглянув у ванну кімнату. Нікого. Повернувся до спальні. Дістав з кишені ножа, поставив стілець до стіни біля дверей, сів. Залишалося лише чекати. Минуло не менше години, перш ніж до нього долинули кроки, що наближалися. Холбейкер підвівся, став під дверима, стискаючи в руці ніж. У замку повернувся ключ. Двері почали відчинятися. Він підняв ножа над головою, готовий ударити. Джулія Стенфорд переступила поріг. Увімкнула світло. Він почув її голос. «Ну, на вашу думку, будь так, заходьте». Слідом за нею в номер увірвалися репортери. Розділ 25 Врятував Джулію, сам того не знаючи, Гордон Велман, нічний менеджер готелю Площа Коплі». Його зміна почалася о 6:00 вечора, і як завжди, насамперед він переглянув реєстраційну книгу, дійшовши до запису Джулія Стенфорд, і його брови здивовано злетіли вгору. Після смерті Гаррі Стенфорда газети тільки і писали про його спадкоємців. Згадали й давній скандал, викликаний романом Стенфорда з гувернанткою його дітей. Самогубство дружини Стенфорда. Незаконно народжену дочку Стенфорда звали Джулія. Ходили чутки, що вона таємно приїжджала до Бостона. Відзначилася в найдорожчих магазинах, а потім начебто полетіла до Південної Америки. Тепер повернулася знову. «І зупинилася в моєму готелі», – ледь не вигукнув Гордон Велман. Він повернувся до порт'є. «Ти знаєш...» Яка це реклама для нашого готелю? За хвилину він уже висів на телефоні, обзвонюючи газети і телекомпанії. Коли Джулія повернулася в готель після оглядової екскурсії Бостоном, у Весибюлі юрмилися репортери, які накинулися на неї, тільки-но вона увійшла у двері. «Міс Стенфорд, я з Бостонглоб. Ми постійно шукали вас, але нам сказали, що ви покинули місто». «Не могли б ви?» – на неї націлилася телекамера. «Міс Стенфорд, я репортер УСІВІБІТІВІ, одна з бостонських телекампаній. Ми хотіли б почути від вас...» «Міс Стенфорд, я з Бостон Фенікс. Нас цікавить ваша реакція на...» «Подивіться сюди, міс Стенфорд. Дякую вам». Раз у раз клацали спалахи. Джулія стояла, не знаючи, що робити». Господи, подумала вона, мої брати і сестра ще вирішать, що я приїхала сюди заради дешевої реклами. Вона обвела поглядом репортерів. Вибачте, мені нічого вам нема чого вам сказати. Джулія прошмигнула в кабіну ліфта, але репортери пішли за нею. Журнал People хотів би дати велику статтю з історією вашого життя. «Нашим читачам цікаво дізнатися, як ви вичуваєте себе, воз'єднавшись із сім'єю через 25 років. Ми чули, що ви відлітіли до Південної Америки. Ви маєте намір жити у Бостоні. Чому ви не зупинилися в Роуз-Хілл?» Джулія вийшла з ліфта на четвертому поверсі і поспішила до свого номера. Репортери не відставали. Вона зрозуміла – що й від... від них нікуди не подітися. Джулія дістала ключ, відчинила двері і, переступивши поріг, увімкнула світло. «Окей, будь на вашу думку, заходьте». Прихований дверима Бейкер так і завмер з ножем у піднятій руці. Коли репортери проскочили повз, він квапливо засинув ніж у кишеню і змішався з ними. Джулія повернулася до репортерів. «Добре, тільки попрошу вас ставити запитання по одному». Бейкер позадкував до дверей і вислизнув у коридор. Він розумів, що суддя Стенфорд по голівці його не погладить. Джулія відповідала на запитання півгодини. Зрештою, репортери відбули. Джулія замкнула двері і лягла спати. Вранці газети не пошкодували місця – а телекомпанії «Часу», щоб у всіх подробицях розповісти про приїзд до Бостона Джулії Стенфорд. Тайлер прочитав газети і розлютився. Вуді та Кендл приєдналися до нього за сніданком. «Що це за жінка, яка називає себе Джулією Стенфорд?» – запитав Вуді. «Самозванка», – впевнено відповів Тайлер. «Вчора вона приїжджала сюди, але я її прогнав». Я не очікував, що вона насамперед зв'яжеться з пресою. Не хвилюйтесь, я про все подбаю. Він зателефонував до Саймона Фіджералда. Ви бачили ранкові газети? Так. Ця самозванка нахабно оголосила себе нашою сестрою. Ви хочете, щоб я зв'язався з поліцією та попросив заарештувати цю жінку? Запитав Фіджералд. Ні. Для чого створювати їй додаткову рекламу? Я хочу, щоб ви вивели її з міста. «Добре, зроблю все, що по моїй силі, суддя Стенфорд. Заздалегідь дякую». Саймон Фіджералд викликав до себе Стіва Слоуна. «Є проблеми». Стів кивнув головою. «Я знаю. Я бачив ранковий випуск новин і встиг переглянути газети. Хто вона?» «Мабуть, самозванка» яка має намір відщипнути шматок від спадщини Гаррі Стенфорда. «Суддя Стенфорд хоче, щоб ми вивели її з Бостона. Ти можеш цим зайнятися?» «Із задоволенням», – похмуро відповів Сів. Годиною пізніше Сів стукав у номер Джулії. Коли Джулія відчинила двері і побачила незнайомого чоловіка, у неї вирвалося. «Вибачте». Я більше не хочу говорити з репортерами. Я... Я не репортер. Чи можна увійти? Хто ви? Мене звуть Стів Слоун. Я працюю в адвокатській конторі, яка представляє інтереси Гаррі Стенфорда. Ага, зрозуміло. Заходьте. Стів пройшов у номер. Ви заявили журналістам, що ви Джулія Стенфорд? На жаль, вони захопили мене зненацькою. «Я не чекала зустрічі з ними, та... Але ви заявили, що Гаррі Стенфорд – ваш батько?» «Так, я його дочка». У її голосі чулася зневага. «У вас, певна річ, є докази?» «Мабуть, ні», – повільно відповіла Джулія. «Доказів у мене немає». «Та перестаньте», – напирав Слоун. «Якісь докази мають бути?» Він хотів щоби вона заплуталася у власній брехні. «Нічого не маю». Слоун здивовано подивився на неї. Ця жінка виявилася зовсім не такою, як він уявляв. Її щирість просто обзброювала. І в очах читався розум. «Не може вона бути такою дорепою, щоб оголошувати себе дочкою Гаррі Стенфорда, не маючи жодних доказів», – подумав він. Це погано. Суддя Стенфорд хоче, щоб ви поїхали з Бостона. У Джулії закруглилися очі. Що? Ви мене чули? Але я не розумію. Я навіть не зустрілася з іншим моїм братом та сестрою. Схоже, вона й надалі має намір блефувати, вирішив сів. Послухайте, я не знаю, хто ви і які ваші цілі. Але за все це ви можете потрапити до в'язниці. Ми даємо вам шанс. Ваші дії є протизаконними. Тож, вибирайте самі. Або ви викидаєтеся з міста і більше не турбуєте спадкоємців Гаррі Стенфорда, або ми відправимо вас за грати. Джулія завмерла, ніби звернувшись до статуї. За грати? Мене? Я... Я не знаю, що й сказати. Рішення приймати вам. То вони навіть не хочуть мене бачити? Це ще лагідно сказано. Вона глибоко зітхнула. Добре, якщо таке їхнє бажання, я повертаюся до Канзасу. Обіцяю вам, що вони більше про мене не почують. Канзас. Довгий же вона пройшла шлях а їхати доведеться, не солоно хлібавши. Мудре рішення. Стів постояв, не відриваючи від неї очей, з деяким подивом. «Що ж, прощайте». Вона не відповіла. Слоум одразу ж зайшов до кабінету Саймона Фіджералда. «Ти бачився з цією жінкою, Сіве?» «Так, вона вирушає додому». Відчувалася, що його думки зайняті іншим. Добре, я зателефоную до судді Стенфорда. Він буде задоволений. Знаєте, що мене турбує, Саймон? Що? Собака не гавкав, не зрозумів. Одна з розповідей про Шерлока Холмса. Ключ до розгадки треба шукати у тому, чого не сталося. Сів, яке ставлення? Вона приїхала сюди без доказів своєї спорідненості з Гаррі Стенфордом. Фіджералд здивовано дивився на нього. «Я тебе не розумію. Саме це і має переконати тебе». «Навпаки, з чого б їй приїжджати сюди, аж із Канзасу, і заявляти про те, що вона дочка Гаррі Стенфорда, не маючи жодних підтверджень своїх слів?» Навколо повно психів всіх. «Тільки не вона. Шкода, що ви її не бачили. Тривожить мене. Та інше, Саймоне, що саме?» Тіло Гарі Стенфорда зникло. «Коли я захотів поговорити з Метром Камінський, він теж зник. Ніхто не знає, куди раптово виїхала перша Джулія Стенфорд. Саймон Фіджералд насупався. «Що ти хочеш сказати?» Стів відповів після довгої паузи. «На мою думку, відбувається щось незрозуміле, те, що потребує пояснень. Я хочу ще раз поговорити із цією жінкою». Стів Слоун знову увійшов до готелю площа Коплі і попрямував до партії. «Будь ласка, поєднайте мене з міст Джулією Стенфорд». «На жаль, міст Стенфорд уже виписалася», – відповів партія. Вона залишила свою нову адресу. «Ні, сер, Стів стояв і сердився на себе. Втім, зробити він уже нічого не міг. «Можливо, воно і на краще», – філософськи подумав він. «Може, вона справді самозванка. Але ми цього ніколи не дізнаємося». Він повернувся і вийшов на двір. Швейцар садив якусь пару на таксі. «Вибачте», – звернувся до нього сів. Швейцар обернувся. Бажаєте таксі, сер? Ні. Хочу поставити вам запитання. Ви бачили, як сьогодні вранці міс Джулія Стенфорд ішла з готелю? Звичайно, сер. Всі тільки й дивилися на неї. Вона ж знаменитість. Я впіймав її таксі. Мабуть, ви знаєте, куди вона поїхала? Несподівана для себе він затамував подих. Звичайно, сер. Я сказав водієві, куди її відвести. І куди ж? нетерпляче запитав сів. До автовокзалу компанії Грейхаунд на Саутстейшн. Мене ще здивувало, що така багата жінка. Впіймайте мені таксі. На автовокзалі його зустріла юрба. Вона поїхала, у подумав сів, і тут же почув кінець оголошення, що передається, і Канзас Сіті. Стів поспішив до автобусів. Він перехопив Джулію Стенфорд біля дверей, коли вона збиралася піднятися до салону. «Стривайте!» – крикнув Сів. Джулія обернулася. Він підскочив до неї. «Я хочу з вами поговорити». Вона кинула на нього сердитий погляд і відвернулася. «Більше мені нічого вам сказати». Сів схопив її за руку. «Зачекайте. Нам справді треба поговорити». Мій автобус іде. Поїдете на іншому. Моя валіза вже в багажному відділенні. Сів повернувся до шофера. «Ця жінка має ось-ось народити. Дістаньте її валізу, швидко!» Шофер здивовано оглянув Джулію. «Добре». Він відкрив багажне відділення. «Який ваш, мадам?» Джулія придивилася до Сіва. «Ви хоч знаєте, що робите?» Ні, відповів сів. Джулії знадобилося кілька секунд, щоб ухвалити рішення. Ось це, вказала вона, водій дістав валізу. Викликати вам лікаря чи машину швидкої? Ні, пораємося самі. Сів підхопив валізу, і вони попрямували до стоянки таксі. Ви снідали? запитав сів. Я не голодна, холодно відповіла Джулія. «І все-таки вам краще перекусити. Ви тепер годуєте двох, чи знаєте?» Снідали вони у Джульєні. Вона сиділа навпроти сіва, наливаючись з листю. Після того, як офіціант відійшов від столика, прийнявши їхні замовлення, Стів порушив мовчання, що затяглося. «Ось чого я не можу зрозуміти». «На що ви розраховуєте, вимагаючи часину спадщини Гаррі Стенфорда і не надавши жодних доказів спорідненості з ним?» Джулія кинула на нього обурений погляд. «Я приїхала не для того, щоб вимагати часину спадщини. Мій батько нічого не міг мені залишити. Я лише хотіла побачитися з братами та сестрою, а ось вони, зважаючи на все, Такого бажання не відчувають. Чи є у вас документи, якісь папери, які свідчать про те, що ви дочка Гаррі Стенфорда? Джулія подумала про купу газетних вирізок, що залишилися в її квартирі, і похитала головою. Ні, нічого не маю. Я хочу, щоб ви переговорили з однією людиною. Саймон Фіджеральд представив сів свого боса і, пом'явшись, додав. «А це Джулія Стенфорд», – закінчила Джулія. «Присядьте, міс». За голосом Фіджералда відчувалося, що поки він бачить у Джулії самозванку. «Так, у неї темно сірі очі Стенфордів, але мало на світі людей з такими очима. Так ви заявляєте, що ви дочка Розмарі Нелсон». «Я нічого не заявляю. Я і є дочкою Розмарі Нелсон. А де зараз ваша мати?» «Вона померла кілька років тому. Це сумно. Чи можете ви щось розповісти про неї?» «Ні, не хочу я нічого розповідати. Вона встала. Я хочу виїхати звідси». «Послухайте, ми ж намагаємося вам допомогти», – вставив Сіф. Джулія обернулася до нього. «Чи ой, моя сім'я не бажає мене бачити? Ви хочете здати мене поліції? Така допомога мені не потрібна!» Вона зробила крок до дверей. «Зачекайте!» – крикнув її у сів. «Якщо ви дійсно та, за кого себе видаєте, ви повинні мати при собі хоч щось, що доводить вашу своєрідненість із Гаррі Стенфордом». Я ж сказала, доказів у мене немає. Моя мати і я викреслили Гаррі Стенфорда з нашого життя. «А як виглядала ваша мати?» – запитав Саймон Сіджеральд. «Вона була красунею», – голос Джулії пом'якшав. «Найкрасивішою», – тут вона згадала. «У мене є її фотографія. Вона зняла з шиї ланцюжок» з маленьким у формі серця золотим медальйоном і простягла Фіджеральду. Він уважно глянув на Джулію, потім розкрив медальйон. З одного боку фотографія Гаррі Стенфорда, з іншого розмарі Нелсон. Вигравіруваний напис «РМ» з каханням від «ГС» і дата 1969. Саймон Фіджералд Довго дивився на медальйон. «Прийміть наші вибачення, моя Люба». Він повернувся до сіва. Це Джулія Стенфорд. Розділ 26. Кендал не могла викинути з голови розмову з Пегі. У тієї, мабуть, опустилися руки. «Він хоче вилікуватись. Дуже хоче. Я так його кохаю». Дитячий Белькіт. Йому потрібна допомога, думала Кендол. Серйозна допомога. Я маю щось зробити. Він мій брат. Потрібно хоча б поговорити з ним. Кендол знайшла Кларка. Містер Вудро вдома? Так, мадам. На мою думку, він у своїй кімнаті. Дякую. Їй згадалася сцена за столом, коли Пегі прийшла із синцем під оком. «Що сталося? Я натрапила на двері». «Як вона могла таке виносити?» Кендл піднялася нагору, постукала в кімнату Вуді. Відповіді не було. «Вуді?» – вона відчинила двері й увійшла. Кімнату наповнив гіркий запах мигдалю. Кендл постояла, озираючись, потім попрямувала до ванної. Через відчинені двері вона побачила Вуді – який випарював героїн на алюмінієвій фользі та вдихав дим через соломинку. Кендал зупинилась на порозі. «Вуді!» Той озорнувся, його губи розійшлися в посмішці. «Привіт, сестричка!» Він повернувся до перерваного заняття. «Заради Бога! Припини!» «Розслабся, сестричка! Знаєш, як це називається?» «Гонитва за драконом!» «Бачиш маленького дракончика, що шебуршиться в диму?» Він усміхався на весь рот. «Вуді, мені треба з тобою поговорити». «Звичайно, сестричка, чого ти хочеш від мене?» «Як я розумію, не грошей, ми ж мільярдери». «А чому ти така сумна? На небі світить сонце, такий чудовий день!» Його очі неприродно блищали. Хендл дивилась на нього, переповнена співчуттям. «Вуді, у мене була розмова з Пегі. Вона розповіла мені, як ти пристрастився до наркотиків у лікарні». Він кивнув головою. «Так, у цьому мені дуже пощастило». «Ні, не пощастило. Це жахливо. Ти хоч розумієш, що робиш зі своїм життям?» «Звичайно, живу на всі сто відсотків». «І шкодую тих, кому не довелося зазнати таких відчуттів». Вона взяла його за руку. «Тобі потрібна допомога? Мені? Навіщо? У мене все чудово». «Ні, послухай мене, Вуді. Ми говоримо про твоє життя. Але йдеться не тільки про нього. Подумай про Пегі». «Всі ці роки вона живе, як у пеклі, і терпить усе це лише тому, що тебе дуже любить. Ти знищуєш не тільки своє життя, а й її, і з цим треба щось робити, поки що не пізно. Неважливо, що змусило тебе пристратитися до наркотиків, головне – відмовитись від них». Посмішка Вуді померкла. Він глянув Кендл у вічі, Почав щось говорити, але зупинився. «Кендал? Що?» Він облизав губи. «Я... я знаю, що ти маєш рацію. Я хочу зупинитись. Я вже пробував. Боже, як мені цього хотілося! Але я не зумів утриматись. А тепер зумієш!» – запалом вигукнула вона. «Обов'язково зумієш!» «Ми тобі допоможемо. Я й Пегі встанемо з тобою пліч у пліч. Хто постачає тобі героїн, Вуді?» В його очах застигло зивування. «Бог мій, то ти не знаєш?» Кендал похитала головою. «Ні. Пеггі. Розділ 27. Саймон Фіджералд ще довго розглядав медальйон. Я знав вашу матір, Джулія, мила, приваблива жінка. Вона дуже любила дітей Стенфордів, а діти любили її. І вона любила їх. Мама мені постійно про них розповідала. А те, що трапилося з вашою матір'ю, інакше як кошмаром і не назвеш. Ви уявити не можете, який вибухнув скандал. Бостон у таких ситуаціях стає маленьким селом. Гаррі Стенфорд повівся погано. «І вашій матері не залишалося нічого іншого, як виїхати». Він похитав головою. «Життя, мабуть, неабияк пошмагало вас обох». «Маму так. Я думаю, незважаючи ні на що, вона до самої смерті любила Гаррі Стенфорда». Джулія повернулася до сіва. «Я не розумію, що відбувається». «Чому моя сім'я не захотіла побачити мене?» Чоловіки переглянулись. «Спробую пояснити», – Стів помовчав, старано вибираючи слова. Зовсім недавно до Роуз-Хіл приїхала жінка, яка заявила, що вона Джулія Стенфорд. «Але ж це неможливо», – вигукнула Джулія. «Я...» Сів підняв руку, закликаючи до тиші. «Я знаю. Сім'я найняла приватного детектива, щоб переконатися, що жінка каже правду. І він з'ясував, що вона бреше? Ні. Він надав докази істинності її слів. Очі Джулії ледь не вилізли з орбіт. Що?» Детектив знайшов відбитки пальців цієї жінки, взяті при отриманні «Посвідчує водія». Видали його у Сан-Франциско, їй виповнилося 17 років. Відбитки повністю збіглися з відбитками пальців жінки, яка називала себе Джулією Стенфорд. Розповідь сіва заплутала Джулію. Але я... я ніколи не бувала у Сан-Франциско. Джулія, втрутився Фіджеральд. Судячи з усього, йде реалізація. Досить хитромудрого плану, мета якого – відхопити чималий шматок спадщини Гаррі Стенфорда. Ваша поява ставить цей план під загрозу зриву. Я в це не вірю. Той, хто цей план здійснює, не може допустити, щоб існували дві Джулії Стенфорд. У успіху тут можна досягти лише одним способом – усунувши вас зі шляху, додав сів. «Що означає, усунувши?» – вона замовкла. Згадавши істерику Салі, очі її широко розплющилися. «Ні!» «Про що ви?» – подався вперед Фіджералд. «Позавчора ввечері, приїхавши до Бостона, я зателефонувала своїй подрузі, з якою ми винаймаємо квартиру. І її всю трясло. Вона сказала, що до нас приходив якийсь чоловік із ножем – і намагався її вбити. Він думав, що вона – це я. У Джулії перехопило подих. Хто, хто за цим стоїть? Можна тільки здогадуватися, але боюся, що це хтось із членів сім'ї, спадкоємців Гаррі Сенфорда, відповів Сів. Але чому? Тому що на карту поставлено величезний стан, а через кілька днів Заповіт буде визнано таким, що набрав чинності». «Але я тут до чого? Мій батько ніколи не бачив мене і нічого не міг залишити мені». «Справа в тому, – заговорив Фіджералт, – що ваша частка спадщини складе більше мільярда доларів, якщо ми зуміємо довести, що ви дочка Гаррі Стенфорда». Джулія оставляла, втративши дар мови. І лише після довгої паузи змогла видихнути. «Мільярда доларів?» «Цілком правильно. Але вашими грошима хоче заволодіти ще хтось. Тому вам загрожує небезпека». «Зрозуміло». Вона встала, переводячи погляд з одного чоловіка на іншого, відчуваючи, як її охоплює страх. «То що мені робити?» «Я скажу, чого вам не треба робити», – відповів Стів. «Вам не можна повертатися до готелю. Ви повинні сховатись, зникнути, поки ми не з'ясуємо, що відбувається». «Я можу поїхати до Канзасу, та, мені здається, вам краще залишитись тут, Джулія», – перебив її Фіджералд. «Ми знайдемо, де вас заховати». Ви можете зупинитись у моєму будинку, запропонував Сів. Нікому й на думку не спаде шукати вас там. Чоловіки повернулися до Джулії. Вона вагалася. Ну, гаразд. Я згодна. Добре, Джулія зітхнула. Нічого б цього не було, якби мій батько не впав за борт. Я думаю, він не впав, похитав головою Сів. Зважаючи на все, його зіштовхнули. Вони спустилися на службовому ліфті прямо в гараж і сіли до автомобіля Сіва. «Я не хочу, щоб вас хтось бачив», – пояснив Сів. «На кілька днів ви маєте зникнути». Як щодо ленчу, – додав він, коли вони виїхали на Стейд-стріт. Джулія обернулася до нього, і її обличчя висвітлила усмішка – ви тільки й робите, що годуєте мене. Я знаю один маленький ресторанчик на Глочестер Стріт. Не думаю, що нас там засічуть. Л Еспальє розміщувався в елегантному міському будинку 19 століття, з вікон якого відкривався чудовий краєвид на Бостон. Щойна сів і Джулія увійшли до зали, до них рушив Метр Дотель. Доброго дня, сюди, будь ласка, лише для вас чудовий столик біля вікна. Якщо ви не заперечуєте, ми б хотіли сісти біля сіни, перебив його сів. Метор детель витращився на нього біля сіни. Так, щоб нас нічого не відволікало. Звичайно, він повів їх до котового столика. Зараз я надішлю офіціанта. Метердотель глянув на Джулію і відразу сліпуче посміхнувся. «О, міс Стенфорд, ми раді, що ви вирішили заглянути до нашого ресторану. Я бачив вашу фотографію у газеті». Джулія повернулася до Сіва, не знаючи, що сказати. «Господи!» – вигукнув Сів. «Ми ж залишили дітей у машині. Давай заберемо їх!» Він глянув на метердотеля. Розварятися, змішати нам два мартіні. Дуже сухі, без оливок. Ми зараз повернемося». «Так, сер. Під його дещо здивованим поглядом вони вискочили з ресторану. «Що ви робите?» – на ходу спитала Джулія. «Рятуюсь втечею. втечою. Він може зателефонувати до газет, і тоді клопоту не оберешся. Поїдемо кудись ще». Вони знайшли ресторан на Долтон-стріт, де замовили ленч. За столиком стів сидів, не зводячи очей з Джулії. «Вам подобається почуватися знаменитістю?» – запитав він. «Будь ласка, не жартуйте на цю тему. Бути знаменитістю далеко не так здорово, як могло б здатися». «Я розумію, вибачте». «Із Джулією йому було дуже легко». Він соромився грубості, виявлена і стосовна неї за їхньої першої зустрічі. «Ви...» «Ви дійсно думаєте, що моє життя в небезпеці, містере Слоун?» – запитала Джулія. «Кличте мене сів». «На жаль, так. Але лише на кілька днів, на той час, коли заповід буде затверджено судом, і ми дізнаємося, хто за цим стоїть. А поки я подбаю про вас». «Дякую. Я... Я вам дуже вдячна». Їхні погляди зустрілися, і офіціант, що попрямував до столика, побачивши вираз їхніх облич, зупинився, вирішивши, що заважати їм не варто. «Ви вперше у Бостоні?» – запитав Сів, коли вони сіли в машину. «Так, цікаве місто. Вони якраз приїжджали повз Джон Хенкок Білдінг». Стів казав на вежу, що він чає будинок. «Бачите цей маяк?» «Так, він знайомить мешканців міста з прогнозом погоди». «Як може маяк?» «Я радий, що ви поставили це питання». «Якщо світло синє, очікується ясний день. Якщо маяк блимає синім, то незабаром набігнуть хмари. Червоне світло означає швидкий дощ». «Миготливий червоний – сніг», – Джулія засміялася. Вони під'їхали до Гарвард-Брідж. Стів скинув швидкість. «Цей міст з'єднує Бостон та Кембридж. Його довжина рівно 364 та 4 десятих смуца плюс одне вухо». Джулія обернулася до нього. «Незрозуміла. Один смуц – міра довжини», що дорівнює зросту Олівера Ріда Смуца, тобто 5 футів і 7 дюймів. Почалося все жартома, але коли місто перебудовувало міст, довжину мосту залишили без змін. Смуц став стандартом довжини 1958 року. Джулія засміялася. Не може бути. Коли вони приїжджали повз пам'ятник, споруджений на честь битви при Банкерхів, Джулія вигукнула. «Тут проходила битва при Банкерхів, чи не так?» «Ні», – відповів Стів. «Як це ні?» «Битва при Банкерхів проходила на Бріцхів». Стів жив на Ньюбері стріт у чарівному двоповерховому будинку зі зручними меблями та гарними картинами на сінах. «Ви мешкаєте один?» – запитала Джулія. «Так». Домробітниця приходить двічі на тиждень. Я їй скажу, щоб найближчими днями вона не приходила. Ніхто не повинен знати, що ви тут. Джулія повернулася до сіва. Я дуже зворушена вашою турботою. Завжди радий допомогти. Ходімо, я покажу вашу спальню. Він відвів її на другий поверх до кімнати для гостей. Ось, сподіваюся, вам буде зручно». «Так, чудова кімната. Продукти я куплю. Зазвичай я вдома не їм. Я могла б...» Вона сиклася, «Мабуть, не варто. Моя подруга, з якою ми ділимо квартиру, каже, що приготована мною їжа небезпечна для життя. Я вмію справлятися з плитою», – заспокоїв і їстів. «І щось нам приготую». Він подивився на Джулію і додав – «Щоправда, мені давно вже не представлялася нагода для когось готувати». «Припини», – обсмикнув він себе подумки. «Це вже перебір. Ти ж запросив її сюди не для того, щоб доглядати». «Я хочу, щоб тут ви почували себе, як удома. У мене ви у повній безпеці». Вона довго дивилася на нього, потім усміхнулася. «Дякую вам». Вони спустилися вниз. Стів влаштував їй на велику екскурсію Віталнею. Телевізор, відеомагнітофон, радіоприймач, програвач компакт дисків, сумувати вам не доведеться. Чудово! вигукнула Джулія, додавши подумки. Мені з вами дуже добре. Якщо вам більше нічого не потрібно, Джулія обдарувала його теплою усмішкою. На мою думку, ні. Тоді я повернуся до контори. У мене багато питань, відповіді, на які ще треба знайти. Вона провела його поглядом. Сів. Він обернувся. Що? Чому ж я зателефонувати моїй подрузі? Вона хвилюватиметься. Він похитав головою. Виключено. Жодних дзвінків. І з дому виходити вам не можна. Від цього можливо. Залежить ваше життя. Розділ 28. Я доктор Вестін. Ви знаєте, що наша розмова записується на магнітофон? Так, лікарю. Ви заспокоїлись? Я спокійна, але зла. Чому ви злитесь? Мені тут не місце. Я божевільна. Мене обмовили. Оу, і хто ж вас обмовив? Тайлер Стенфорд. Суддя Тайлер Стенфорд цілком правильно. Але навіщо йому це потрібно? Через гроші. У вас є гроші? Ні, я хочу сказати, так, тобто я можу їх отримати. Він обіцяв мені мільйон доларів, соболю, шубу і коштовності. Чому суддя Стенфорд усе це вам обіцяв? Почнемо з самого початку. Я не Джулія Стенфорд. «Мене звуть Марго Познер. По приїзді сюди ви наполягали, що ви Джулія Стенфорд. Забудьте про це. Ніяка я не Джулія. Послухайте. Сталося таке. Суддя Стенфорд найняв мене, щоб я зобразила його сестру. Заради чого? Щоб я дістала свадщину Гаррі Стенфорда і віддала йому. І за це він обіцяв вам мільйон доларів» соболю шубу та якісь коштовності? Ви мені не вірите, чи не так? Що ж, я можу це довести. Він привіз мене до Роуз Хів. Це бостонський маєток Стенфордів. Я можу описати вам особняк, брата та сестру Тайлера Стенфорда. Ви розумієте, наскільки серйозні звинувачення, які ви висуваєте. Будьте певні, розумію, але ви, мабуть, не вдарити пальцем о палець, бо він суддя. Ви абсолютно неправі. Запевняю вас, що до ваших звинувачень поставляться з усією серйозністю. Чудово. Я хочу, щоб цього мерзотника засадили в камеру, як він мене засадив. Я хочу вибратися звідси. Ви розумієте, що крім мене, ще двоє моїх колег оцінять ваш психічний стан. Нехай оцінюють. «З головою у мене все гаразд!» «Лікар Гіфорд приїде в другій половині дня, а потім ми вирішимо, як з вами вчинити. Чим швидше, тим краще. Мене нудить від цього закладу!» Медсестра принесла Марго Ленч. «Я щойно розмовляла з доктором Гіфордом. Він прибуде за годину. Дякую вам!» «Нехай приходить!» – думала вона. «Нехай вони всі приходять!» Коли я їм все розповім, вони посадять його, а мене випустять. Думка ця зігріла їй душу. Я вийду на волю. І тут же в голові майнула інша думка. Вийду то вийду, але заради чого? Щоб знову торгувати собою на вулицях? Може, вони згадають про моє визволення на поруки і відправлять у в'язницю? Миска з Ленчем полетіла у сіну. Чорт би їх узяв! Не зможуть вони так вчинити зі мною. Вчора я коштувала мільйон доларів, а сьогодні? Стривайте! Стривайте! Нова ідея! Святий Боже, що я роблю? Вже доведено, що я Джулія Стенфорд. Я маю свідків. Уся родина чула слова Френка Тімонза. Ідентичність відбитків пальців не залишає сумнівів, що я Джулія Стенфорд. Якого біса мені знову ставати Марго Познер, якщо вже встановлено, що я Джулія Стенфорд. Не дивно, що мене запхали в психлікарню. Я й справді цокнулася. Вона втиснула в ціну кнопку виклику медсестри та відчинила двері. «Я хочу негайно поговорити з лікарем» вигукнула Марго. «Я знаю, він зайде до вас». «Негайно! Прямо зараз!» Медсестра не стала сверечатися, відзначивши крайню збудженість Марго. «Заспокойтесь, я його приведу». Через десять хвилин доктор Франц Гіфорд увійшов до палати Марго. «Ви хотіли мене бачити?» «Так», – вона опустила погляд. «На жаль,» Я сказала неправду вашому колезі, лікарю. Невже? Так, так сталося. Розумієте, я дуже роздитилася на мого брата Тайлера і вирішила його покарати. Тепер я розумію, що цього робити не слід. Зараз я спокійна і хочу повернутися додому, до Роуз Хіл. Я прочитав роздрук вашої ранкової розмови. Ви сказали, що вас звуть Марго Познер і вас обмовили. Марго засміялася, сказала, щоб досадити Тайлеру. Ні, я Джулія Стенфорд. Лікар пильно дивився на неї. Чи можете ви це довести? Цього питання і чекала Марго. Так, переможна вигукнула вона. Тайлер сам це довів. Він найняв приватного детектива Френка Тіманза який порівняв мої відбитки пальців з тими, що в мене знімали для посвідчення водія, коли я була молодше. Вони ідентичні. У цьому немає сумнівів. Ви сказали, детектив Френк Тімонс. Цілком правильно. Він співпрацює із Чиказькою прокуратурою. Лікар, який раніше не відривав від неї погляду. Ви у цьому впевнені? «Ви не Марго Познер, а Джулія Стенфорд?» «Абсолютно!» «І довести це може приватний детектив Френк Тіманс», – вона посміхнулася. «Він це вже довів. Вам треба лише зателефонувати окружному прокурору та знайти Тіманза». Лікар Гіфорд кивнув головою. «Добре, ми його знайдемо». Наступного ранку о 10 годині Доктор Гіфорд у супроводі медсестри повернувся до палати Марго. «Доброго ранку!» «Доброго ранку, лікарю!» Вона зробила крок до нього. «Ви поговорили з Френком Тімонзом?» «Так, я хочу переконатися, чи правильно вас зрозумів. Ви оббрехали суддю Стенфорда, говорячи, що він залучив вас до участі у протизаконній змові. Цілком правильно!» Я сказала про це, бо хотіла досадити своєму братові. Але тепер я більше на нього не гніваюсь. Я можу поїхати додому. Френк Тімонс зможе довести, що ви Джулія Стенфорд? Безперечно. Лікар Гіфорд повернувся до медсестри, кивнув головою, Та прочинила двері, що я сказала. У палату увійшов високий негер – який зміряв Марго уважним поглядом. «Я Френк Тіманс. Чим я можу допомогти вам?» Вона бачила його вперше. Розділ 29 Показ колекції йде на ура. Моделі граційно ковзають подіумом. Кожне нове вбрання викликає шквал облисків. Зал забитий повністю. Зайняті всі місця, позаду стоять ті, кому не вистачило сільців. За спиною якийсь гомін. Кед... Кендалл повертається, щоб подивитися, в чому справа. До неї прямують двоє поліцейських. Серце Кендалл починає прискорено битися. «Ви Кендалл Стенфорд Рено?» – питає один із поліцейських. «Так. Ви заарештовані за звинуваченням у вбивстві Марти Райан». Ні, кричить вона, я не хотіла.